Гра в піжморки. Хоча самотня сніжинка, провісниця снігопаду, вже пролетіла повз вікна будинку, його великі вхідні двері залишалися відчиненими, від поривчастого вітру вони хиталися і репіли. Усередині будинку Родні та Мюрріел Гантер побачили старовинний вузький хол, вистелений бляклим червонуватим кахлем і сходи часів короля Якова що вели до тильної частини будинку. Саме такий сільський будинок 17 століття, підлога якого від часу побучавіла, а балки чистилися з року у рік, і чекали вони побачити в цій відокремленій частині Вілда – графства Кент. Навіть наявність тут електрики була дивовижею. Родні подумав, що він рідко бачив так багато світла в одному будинку – Мюріл також була цим дуже здивована. Клерлонс виправдовував свою назву. Він стояв посеред схилу на плоскій галявині, вкритій твердою від морозу травою. Ні деревця, ні чагарника не було в радіусі 20 ярдів від нього. Яскраве освітлення, вочевидь, не в'язалося з негостинним і похмурим виглядом будинку. Начебто власника змусили тримати світло увімкненим. Але чому вхідні двері відчинені? – подала голос Мюррєл. Будинок з'явився перед ними, окреслений лозами гліцинії, що велися по стінах. З кожної тріщини таємничих чорних фронтонів проривалися промінчики світла. По обидва боки від вхідних дверей були невеликі скляні вікна, запнуті фіранками. Через фронтальні вікна лівій від них частині будинку – вони могли бачити низьку їдальню зі столом, накритим для холодної вечері. У правій від них частині виднілася затемнена бібліотека з відблисками яскравого вогню від каміна. Вигляд вогню заспокоїв Родні і водночас змусив його почуватися винним. Вони дуже спізнилися. Родні обіцяв Джеку Баністеру прибути з дружиною до Клерлонса о п'ятій годині без запізнення щоб відкрити різдвяну вечірку. Дорогою двигун їхнього автомобіля кашлянув і заглух. Несправність двигуна після Лондона була лише першою причиною. Далі – розслабленість у сільському пабі посеред дороги, пиття гарячого елю і слухання по радіо різдвяного співу. І якісь у дікінсовському стилі веселощі непомітно охопили їх. Це була друга причина. Але обоє, родні та мюріл молоді, вони дуже любили один одного, а це головне. Зараз закохані перебували ще вся й вірі яке, поки вони стояли перед скрипучими дверима клерлонс, дивним чином починало остигати. Втім не було жодних причин для занепокоєння. Родні витяг з багажника машини багаж, який містив коробку з подарунками для дітей Джека та Моллі. Ці його дії, мабуть, пролунали дуже гучно. Молодий чоловік просунув голову в дверний отвір і свиснув. Потім почав стукати дверним молотком. Звук, здавалося, дійшов до кожного куточка будинку і потім повернувся назад, як собака, що шукає дичину. «Ось що я тобі скажу», – промовив збентежений Родні. «У будинку нікого немає». Мюріал піднялася на три сходинки і стала поруч з ним. Щільніше загорнулася у свою шубку. Обличчя її почервоніло від холоду. «Але ж це неможливо, – заперечила дівчина. – Навіть якщо вони вийшли, то слуги. Моллі казала мені, що тримає кухаря та двох служниць. Ти певен, що ми правильно приїхали? – Так, назва на брамі, і на милю довкола немає жодного іншого будинку. Не змовляючись, одночасно вони витягли шиї ліворуч, щоб зазирнути до вікон їдальні. Холодна індичка на буфеті, велика ваза з каштанами. Тепер вони навіть могли бачити інший камін, перед яким стояло крісло з покинутим в'язанням. Родні знову стукнув дверним молотком енергійніше, але звук не справив жодного ефекту. Стоячи перед добре освітленим будинком, Гості, тим не менше, почувалися так, ніби вони тут самі. Разом з поривчастим східним вітром, що дув над вілдом, двері хитнулися і рипнули. «Думаю, нам краще увійти», – запропонував Родній, і додав уже безріздвяної бравади. «Що за диявольський трюк, чорт, забирай! Як ти гадаєш, що тут трапилося?» Можу заприсягтися, що цей камін розпалили не більше 15 хвилин тому. Він ступив у хол і поставив на підлогу сумки. Коли повернувся, щоб зачинити двері, Мюріел взяла його за руку. «Послухай, Роні, ти гадаєш, краще буде, якщо їх зачинити?» «Чому ні?» «Я... я не знаю». «Тут досить холодно». Зауважив він, неохоче визнаючись, що те саме й йому спадало на думку. Родні зачинив обидві стулки дверей і повернув на місце засув. І тієї ж миті з дверей бібліотеки, що праворуч, вийшла дівчина. У неї було таке приємне обличчя, що обоє приїжджих відчули полегшення. Порожнечі будинку більше не існувало. Дівчина була гарненька. Не більше 21-22 років і мала чепурний вигляд, який уродні Гантера невиразно викликав асоціацію з гувернанткою або секретарем. Хоча Джек Баністер ніколи не згадував про таку особу. Вона була повною, але з вузькою талією, одягнена у все коричневе, каштанове волосся акуратно розділене проділом. Карі мигдалеподібні очі могли натякати на потайливу посмішку, якби не дивилися так спокійно та зацікавлено. В одній руці дівчина тримала те, що виглядало, як маленький білий мішечок із ляного або бавовняного матеріалу. Говорила вона з гідністю, яка не надто відповідала її рокам. «Я дуже перепрошую», – промовила дівчина. «Мені здалося, що я когось почула» але була так зайнята, що не відразу зрозуміла. «Ви пробачите мені?» Вона посміхнулася. На особисту думку Гантера звук дверного молотка був такий гучний, що міг розбудити і мертвого. У відповідь він лише про бурмотів загально прийняті фрази. А дівчина, ніби відчуваючи певну недоречність білого мішечка в руці, підняла його. «Для гри в піжмурки», – пояснила вона. Зазвичай у ній обманюють не лише дітей. Якщо використовується звичайний носовичок, зав'язаний навколо очей, завжди виходить, що кут прилягає нещільно. Але якщо ви візьмете мішечок, натягнете на голову людині і закріпите його навколо шиї, раптом у голові родні гантера виник жахливий образ. Тоді буде набагато краще, чи не так? Її погляд, здавалося, обернувся всередину і став відстороненим. «Але я не повинна тримати вас тут, теревенячи, Ви?» «Моє ім'я Гантер. Це моя дружина. Боюся, ми прибули із запізненням, але я так зрозумів, що містер Баністер чекає...» «Він вам не казав?» – запитала дівчина в коричневому. «Не казав мені що?» Усі мешканці, включаючи слух, завжди виїжджають з будинку на цей особливий період. Такою є традиція. Гадаю, що існує вона вже понад 60 років. Існує навіть особливий вид церковної служби. У вородні гантера винаходила різні види фантастичних пояснень. Першим з яких було, що ця скромна леді вбила членів сімейства і позбулася їхніх тіл. Звідки така думка з'явилась у його голові, він сказати не міг. Хіба що через його професію, автора детективних творів. Але Родні відчув би полегшення, почувши звичайне пояснення. Насправді це привід, знову заговорила дівчина. Парафіяльний священник, цей милий чоловік, запрошував їх усі ці роки, щоб уберегти від неприємності. Те, що трапилося тут, не пов'язувалося з убивством, оскільки часи були інші. І я вважаю, більшість людей вже забули, чому мешканці цього будинку воліють напередодні Різдва стояти на церковній службі протягом семи-восьми годин. Я сумніваюся, чи відома навіть містеру Баністеру. Справжня причина. Хоча, мабуть, відома. Але те, що трапилося тут, не може бути приємним. І не можна, щоб діти це знали. Чи не так? І тут втрутилася Мюріел з такою раптовою прямотою, якої, на думку її чоловіка, вона й сама боялася. «Хто ви?» – запитала вона. «І про що ви говорите?» Я повністю при своєму розумі запевнила їх господиня з посмішкою, яку можна було б вважати напіввеселою, напівжорсткою. Насмілюся сказати, що все це збило вас з пентелику, бідолашних, але я забула про свої обов'язки. Будь ласка, заходьте та влаштовуйтесь перед каміном і дозвольте мені запропонувати вам щось випити. Вона провела їх до бібліотеки, ідучи попереду під стрибом, і дивлячись через плече своїми мигдалеподібними очима. Бібліотека була довгою низькою кімнатою з балками. На вікнах, що виходили на дорогу, фіранки були розсунуті, а з іншого боку, де знаходився камін, викладений бляклою червоною цеглою, вікна у виступах стін були щільно запнуті шторами. Коли господиня влаштувала їх біля каміна, гантер міг заприсягтися – що одна з драпіровок ворухнулася. «Вам не треба турбуватися про це», – зауважила вона, ковзнувши поглядом у бік виступу. «Навіть якщо ви туди зазирнете, нічого там не знайдете». Гадаю, якийсь джентельмен спробував зробити це одного разу багато років тому. Він уклав парі, зупинившись у будинку. Але коли відсмикнув драпіровку, то не побачив нічого в цьому виступі. Абсолютно нічого. Лише відчув, як ворушиться його волосся. Ось чому в наш час тут так багато світла. Мюріел сіла на софу і запалила цигарку. «Відмовчазне не схвалення господині», – подумав Родні. «Подайте нам, будь ласка, щось гаряче», – рішуче заявила Мюріел. А потім, якщо не заперечуєте, ми пройдемося, щоб зустріти баністерів, які йтимуть із церкви. «О, будь ласка, не робіть цього!» – вигукнула дівчина. Вона стояла біля каміна зі схрещеними руками, але раптом зірвалася, підбігла до Софи і сіла поряд із Мюріел. Стрімкість її руху, як і доторк руки до зап'ястка Мюріел, змусили останню відсунутися». Тепер уже Гантер був цілком упевнений, що їхня господиня втратила розум. Хоча чому вона так притягує його, Родні не міг зрозуміти. У прагненні втримати їх тут, дівчина прийшла до нової ідеї. На столі позаду Софи на підставці для книг стояла низка сучасних романів, очевидно розміщених відповідно до смаку Моллі. Там були дві детективні історії Гантера. Дівчина вказала пальцем на ці книжки. «Я можу попросити вас підписати їх». Гантер погодився. «А тепер», – сказала вона з раптовою холоднокровністю, «вам, можливо, буде цікаво дізнатися про вбивство». Це був найзаплутаніший злочин, знаєте. Поліція нічого не змогла вдіяти, і ніхто ніколи не зміг розгадати його. Чіпкий погляд зупинився на гантері. «Це сталося там, у холі. Бідолашну жінку було вбито, хоча не було нікого, хто міг би це зробити. Але її було вбито». Гантер почав підводитися з крісла, але потім знову сів. «Продовжуйте», – попросив він. «Вибачте мені, якщо буду не зовсім впевнена, що додати, почала дівчина – я думаю, що це було на початку 1870-х, і впевнена, що на початку лютого, бо лежав сніг. То була погана зима, падіж худоби у фермерів. Я знаю тому, що мої родичі навчалися у цьому окрузі в ті роки, тому й мені відомо. Будинок був більшим, ніж зараз, але не було електрики, тільки газові лампи. І людям доводилося качати воду, коли вона була їм потрібна. Вони читали газети, а потім обговорювали прочитане. Тоді люди навіть виглядали інакше. Я не зовсім розумію, чому нині бороди вважаються дивакуватістю. Може через думку, що бородаті чоловіки позбавлені емоцій. Але тоді навіть молодики носили борідки і виглядали досить гарними. На той час у цьому будинку жила молода пара. Вони тоді нещодавно одружились, лише перед літом. Їх звали Едвард і Джейн Вейкрос, і всюди вони вважались гарною парою. Едвард не носив бороду, але в нього були густі бакенбарди, які він завивав. Молодий був не дуже симпатичним чоловіком, маючи певною мірою суху і неприємну зовнішність. Але він вважався релігійною, доброю людиною і, як казали, чудовим бізнесменом. Постачальник сільськогосподарського приладдя у Гокресті. Едвард вирішив, що Джейн Андерс, її дівоче ім'я, буде йому гарною дружиною. І хочу запевнити, такою вона й була. У дівчини було кілька шанувальників, хоча містер Вейкрос був найкращою парою – я знаю людей, трохи здивувало, що вона погодилася, бо вважали, що її кохає інший, ефектніший чоловік, у якого згодом з'явилося багато дівчат. Це Джеремі Філкс, який походив із гарної родини, але вважався розпусним. Він був не молодший за містера Вейкроса, але мав велику чорну бороду. Носив білий жилет із золотими ланцюжками – і їздив у кабріолеті. Звичайно, ходили різні чутки, але це тому, що Джейн вважалася гарненькою. Господиня будинку говорила суворим голосом. Вона сиділа на Софі, відкинувшись назад. У руці, як і раніше, стискала маленький білий мішечок. І тут вона зробила те, що змусило її слухачів затремтіти. Ви, можливо, бачили таке багато разів, Дівчина торкнулася пальцями до щоки, торкнулася до шкіри під оком і раптом відтягла кутик нижньої повіки. У будь-якої людини в такому випадку має показатись червона внутрішня частина повіки в кутику ока. Але у неї вона була не червона, а нездорового блідого кольору. «В ході своїх ділових відносин», – продовжила вона – Містер Вейкрос часто їздив до Лондона і зазвичай змушений був залишатися там на ніч. Але Джейн Вейкрос не боялася ночувати в будинку сама. У неї були гарна служниця, літня віддана жінка та гарний собака. Навіть містер Вейкрос дивувався її сміливості. Дівчина посміхнулася. Цієї лютневої ночі, про яку я збираюся вам розповісти, містер Вейкрос був відсутній. На жаль, служниця теж була відсутня. Її викликали як акушерку, щоб стежити за кузиною. І Джейн Вейкрос дозволила жінці піти. Це було відомо у селі, як було відомо і про всі інші справи. Певний неспокій відчувався у цьому ізольованому будинку, як ви розумієте. Але Джейн не боялася. Була холодна ніч із рясним снігопадом, який припинився о дев'ятій годині вечора. Мушу вам сказати, що бідолашна Джейн Вейкрос була ще жива після припинення снігопаду. Напевно, було близько опів десяту, коли містер Муді, дуже хороший і розважливий чоловік, який жив у Гокхерсті, їхав додому повз це місце. Як ви вже знаєте, будинок стоїть посеред голої видовженої галявини, і він міг ясно бачити його з дороги. Так от, містер Муді помітив бідолашну Джейн у вікні однієї з верхніх спалень. Зі свічником у руці вона закривала віконниці. Але він був єдиним свідком, який бачив її живою. Того ж самого вечора містер Вілкс, гарний джентльмен, про якого я вже розповідала, перебував у сільській таверні «П'ять ясенів» разом із місцевим доктором Саттоном та джентльменом на ім'я Поулі, який грав на перегонах. О пів на дванадцяту вони вирушили додому, в кабріолеті містера Вілкса. Боюся, вони випили, але все ж таки були досить тверезі. Хазяїн таверни згадав, котра була година, бо стояв тоді у дверях, стежачи за кабріолетом із чудовими жовтими колесами – який їхав так швидко, ніби не було снігу. І на містерові Вілксі був модний круглий капелюх із загнутими краями. Яскраво світив місяць і жодної небезпеки, говорив згодом доктор Сатон. Тіні від дерев та огорож були такі чіткі, наче силуети, вирізані з паперу. Таке привертає увагу. Але перед будинком містера Вейкроса вони різко зупинилися. У вікні однієї з нижніх кімнат горіло світло, ось у цій самій кімнаті. Вони підхопилися від подиву, дивлячись з-під складеного верху кабріолету. «Не подобається мені це», – сказав містер Вілкс. «Ви знаєте, джентльмени, що містер Вейкрос ще в Лондоні, а леді, про яку йдеться, лягає спати рано. Я збираюся піднятися туди, щоб дізнатися, чи не сталося чогось». Промовивши це, він вистрибнув з кабріолету. «А якщо це грабіжник», – додав він, – «тоді, джентльмени!» Я не повторюватиму те слово, яке він сказав після «джентльмени». Це його не прикрашає. Вілкс пройшов через ворота, піднявся до будинку. Решта з кабріолету могли стежити за кожним його кроком, одночасно поглядаючи на вікна цієї кімнати. Через деякий час містер Вілкс повернувся. Він виглядав заспокоєним. Це вони бачили у світлі фар, але витирав піт з чола. «Все добре», – сказав він. «Вейкрос уже вдома». Потім Вілкс розповів, що бачив. «Якщо ви зазирнете сюди, крізь фронтальні вікна, то побачите головний хол». Він сказав, що бачив у холі місіс Вейкрос, яка стояла біля сходів. На ній був синій халат поверх довгої нічної сорочки. Перед нею, спиною до містера Вілкса, стояв високий худий чоловік, схожий на містера Вейкроса, в довгому пальці і високому, як у нього, капелюсі. Жінка тримала в руці чи то свічник, чи лампу. І Вілкс пам'ятав, що високий капелюх гойдався вперед-назад, коли чоловік щось говорив, простягаючи до неї руки. Через це, сказав Вілкс, він не міг бачити обличчя жінки. Звичайно, це був не містер Вейкрос, але звідки їм було знати? Близько сьомої години ранку повернулася місіс Ренделл, літня служниця. Гарненький хлопчик народився тієї ночі. Вона пройшла до будинку через галявину, вкриту білим снігом, і виявила, що всі двері замкнені. Вона стукала, але відповіді не було. Бувши жінкою рішучою, вона врешті-решт вибила вікно і проникла до будинку. Але коли побачила те, що було у передньому холі, вибігла з криком про допомогу. Бідолашній місіс Вейкрос вже не потрібна була допомога. Знаю, що мені не варто було б говорити про такі речі, але я мушу. Вона лежала на підлозі у холі. Від пояса вниз її тіло було оголене і обвуглене тому що вогонь спалив більшу частину її нічної сорочки та халата. Кахель у холі просочився кров'ю та гасом. На деякій відстані від неї розташовувалася блакитна пляма від гасу, що витік з розбитої лампи. Ближче до неї був китайський свічник зі свічкою. Вогонь обвуглив також частину панелі в холі і частину сходів. На щастя, підлога була кахельною і в лампі залишалося небагато гасу, Інакше будинок був би охоплений вогнем. Але жінка померла не від вогню. У її горлі виднілася глибока рана, зроблена дуже гострим лезом. Але ще якийсь час вона була жива, бо повзла на руках, поки горіла. Це була болісна смерть, страшна смерть для такої м'якої жінки, як вона. Настала пауза. Вираз обличчя оповідачки в коричневому одязі трохи змінився. Змінився вираз її очей. Вона сиділа біля Мюріел і присунулася ближче. «Звісно, приїхала поліція», – продовжила оповідачка. «Боюся, я не розумію всього, але вони виявили, що будинок не був пограбований. Вони також помітили дивну річ, про яку я згадала. Поряд із жінкою були і лампа, і свічка у канделябрі. Інших ламп і свічок внизу там не було». У задній кухні є лампи, але вони порожні. Їх зазвичай наповнюють вранці. Поліція вирішила, що господиня не могла йти вниз, тримаючи в руках і лампу, і свічник. Вона, мабуть, несла лампу, яка розбилася. Коли вбивця схопив жінку, вона випустила лампу. Лампа розбилася, газ витік, але не спалахнув. І щоб закінчити справу, чоловік у високому капелюсі перерізавши господині горло, піднявся нагору. Там він узяв свічку, запалив її і, спустившись униз, підпалив газ. Я не надто тямуща в таких речах, але навіть я здогадалася б, що це має бути той, хто знайомий із цим будинком. До того ж господиня спустилася вниз і впустила людину через передні двері, а це не міг бути грабіжник. Можете бути певні, що всі чутки розглядалися поліцією з самого початку. Навіть сумнівні. Тому що, розуміли, місіс Вейкрос відчинила двері людині, яка не була її чоловіком. Підтвердження цьому вони знайшли у безладі, створеному вогнем і кров'ю. На деякій відстані від тіла Джейн була медична пляшка, яку використовують аптекарі. Здається, її було розбито на дві частини – і на одній з них поліцейські виявили приклеєні фрагменти листа, які згоріли не повністю. То був почерк не її чоловіка. Фрагменти були досить чіткі, щоб їх зрозуміти. Вони були сповнені кохання. І там була пропозиція про побачення, яке мало відбутися тієї самої ночі. Коли дівчина зробила паузу, родній гантер запитав. Вони знали, чий це почерк? Джеремі Вілкса, просто відповіла співрозмовниця, хоча поліція так нічого й не довела. Лише трохи підозрювала його. І обставини цього не підтверджували. Дійсно, у містера Вілкса, як не дивно, було знайдено ніж забруднений кров'ю. Але поліцію це ні до чого не привело. І все тому, бачте, що ні містер Вілкс, ні хтось ще у світі не міг скоїти цього вбивства. «Не розумію», – досить різко промовив Гантер. «Вибачте, що я була така дурна, що ви не все зрозуміли в моїй розповіді», – промовила господиня вибачливим тоном. Вона, здавалося, прислухалася до годіння каміна під холодною стелею і слухала його з уважним та безтурботним виглядом. «Але навіть сільські пліткарки могли б вам роз'яснити». Коли місіс Рендел прийшла сюди до будинку того ранку, передні та задні двері були зачинені і надійно замкнені зсередини на засови, всі вікна закриті віконницями. Але, чесно кажучи, була ще одна найважливіша обставина. Я кажу про сніг. Снігопад припинився о дев'ятій вечора, за кілька годин до вбивства місіс Вейкрос. Коли поліція прийшла, було лише два ряди слідів від ніг на незайманому снігу навколо будинку. Одні належали містеру Вілксу, який тієї ночі підходив до будинку і дивився крізь вікно. Інші – місіс Рендел. Поліція змогла дослідити та пояснити обидва ряди слідів. Але більше жодних інших слідів там не було. І ніхто не ховався у будинку. Звичайно, було безглуздо підозрювати містера Вілкса. І не лише тому, що він розповів цілком відверту історію про людину у високому капелюсі. Але обидва – доктор Сатун і містер Поулі, які поверталися з ним із п'яти ясенів – могли заприсягтися, що він не міг скоїти злочину. Ви розумієте, він підходив лише до вікна цієї кімнати. Свідки могли простежити кожен крок який він зробив у місячному світлі. І вони це підтвердили. Згодом він приїхав додому з лікарем Сатоном і ліг спати. Або, я б сказала, вони продовжили свою жахливу п'янку до світанку. Це правда, що в нього знайшли ножа зі слідами крові на ньому. Але він пояснив, що використовував його під час спатрення кролика. І те саме з бідолашною місіс Ренделл яка всю ніч була зайнята своїми обов'язками акушерки. Хоча, звісно, було б ще більш абсурдно підозрювати служницю. Але не було жодних інших слідів, які б ішли до будинку або від нього на всьому сніговому покриві. І всі входи-виходи будинку були щільно замкнені зсередини. Тепер уже втрутилася Мюріел. І хоча вона намагалася говорити чітко, Голос її тремтів. "Все, що ви нам розповідаєте, це правда?" запитала вона. "Я вас ще трохи помучу, Люба", зізналася оповідачка.